For 1000 år siden, i sommeren 1015, satte den 21-årige Knud sejl for Danmark med 200 lange skive, der havde 10.000 mænd bord. Destinationen var England, og målet var europa råb ligesom faderen Svend Tvistkæk havde gjort det. Velkommen til fortællingen om Knud den Store, konge af England, Danmark, Norge og dele af Sverige, der i 2016 har 1000 års jubilæum som konge af England. Som tredobbelt konge var han i sandhed et menneske, der skabte historie. Erobringen var slutproduktet af over 200 år med vikingetogter fra Skandinavien mod de angelsaksiske kongedømmer, begyndende i 793, da klosteret på øen Lindisfarne blev plønnet og nedbrændt af danske vikinger. Dette og mange andre angreb beskrives i den angelsaksiske krønike, som er en stor samling af skrifter, der omhandler englændernes historie. Fra 793 og frem fulgte pløndringstogter mange andre steder i Europa. Efter at frankerne begyndte at opbygge festninger langs deres floder og ud til havet, opgav danskerne efterhånden at hærge det kontinentale Europas kyster. I stedet søgte de mod England, der var splittet i mindre kongedømmer, der ofte var i konflikt med hinanden. I den sydøstlige del var Essex, Kent og Sussex, i sydvest var Wessex, i midten var Mercia, og mod nord var Northumbria. Denne splittelse udnyttede de danske vikinger til at optrappe angrebene fra plyndringsdokter til decideret invasion. I 865 landede en styrke, der har fået navnet Den Store Hedenske Hær, Størrelsen på denne her er umulig at vurdere, men den må have været temmelig stor, eftersom hensigten var at overtage alle de engelske kongedømmer. Efter et par år med kampe endte vikingerne med at slutte fred med Alfred den Store af Wessex, der havde vist sig at være en værdig modstander. Alfred havde slået vikingerne i flere slag, men valgte en diplomatisk løsning i sidste ende. Så ledes delte danskerne og Wessex kongeriget Mercier imellem sig, og danelagen blev etableret. Dette danske territorium delte en nord-sydgående grænse med Wessex og dækkede cirka halvdelen af det nutidige England. At en så stor del af England kom under dansk styre ledte til en stor migration fra Danmark til dette nye land, hvor der var masser af landbrugsjord. Nu skruer vi tiden frem til omkring år 1000. Danelagen er blevet generobret af englænderne, og England regeres af Ethelred den anden, også kaldet Ethelred den rødvilde. Han har været konge siden 978, men har betalt beskyttelsespenge til danskerne for at afholde dem fra plønderlandet. Især ét makkerpar voldte englænderne problemer, nemlig normanden Olaf Tryggvason og danskeren Svend Tviskig. Svend var søn af kong Harald Blåtand af Danmark og overtog kongedømmet i 986 efter et oprør mod faderen. Han havde som nævnt hærget England i sine dage, men som kong af Danmark fokuserede han i første omgang på at undertvinge sig Norge. Han var blevet uvenner med Olaf Trygveson, efter at denne havde afbrudt plyndringsarbejde under Tokt i England. Svend allierede sig med kongen af Sverige og Erik Jarl og planlagde et baghold. Dette fandt sted enten i år 999 eller i år 1000, hvor 70 krigsskibe angreb Olaf Trygvesons 11 i slaget ved Svold. Olaf døde i slaget, og Erik Jarl blev Svend Twiskæks basalkonge i Norge. Det var en begivenhed i 10.02, der fik Svend Tviskæg til at rette sin opmærksomhed mod England. Den involverede det danske mindretal, såvel som hans søster Gunnhild. Gunnhild var gift med sin og Svends fætter, Pallye Toggesen, der havde svoret truskab til Etherlet den Rådville, som Earl af Devonshire. Derfor blev de, ligesom mange andre danskere, ofre for danermordet på St. Bryces dag i 10.02. Begivenheden den 13. november beskrives i afskillige kilder, og vi vil her kigge på William af Malmesburys krønike, John af Wallingfords krønike og den saksiske krønike. Lad os kigge på de forskellige kilder og sammenligne dem med hinanden, så vi kan få en forståelse for, hvad der skete ved dagen mordet, den 13. november 1002. I den angelsaksiske krønike finder vi kun en kort bemærkning, der hævder, at kongen af England fik alle danerne dræbt på St. Brice's dag, fordi han havde hørt, at de planlagde at dræbe ham og overtage landet. John af Wallingfords krønike er dateret til omkring år 1220. John var præst i St. Albans kirke i det sydlige England. Selvom krøniken var i hans besiddelse, er det formentlig ikke ham, der er ophavsmand til den. Krøningen begynder beretningen om massakren ved at bemærke, at danerne var blevet talrige, og at de havde erobret mange af de bedste byer i England, og at de særligt kontrollerede East Anglia. Derefter beskriver han, hvordan de adskiller sig fra englænderne, i det danskerne rette deres hår hver dag, gik i bad hver lørdag, og ofte skiftede deres tøj for at vise sig. På grund af disse forskellige skikke, argumenterer forfatteren, forvandlede danskerne gifte kvinder til skøger, og selv døtre af fyrstre blev deres elskerinder. Ifølge forfatteren var dette årsag til mange krige. Kongen ønskede at stoppe den voksne danske befolkning gennem massakren. Det skulle finde sted på en lørdag, danskernes dag, og der ville ikke blive vist noget, hverken på baggrund af køn, alder eller rank. Selv engelske kvinder, der havde dannet familie med danskerne, blev dræbt, og også deres børn. Denne beretning afsluttes ved at beskrive, hvordan det foregik, men det springer vi over, for det er meget grafisk. Hen i slutningen hævder forfatteren, at danskerne blev udslættet så fuldstændigt, at der ikke var andre overlevende end de 12 unge mænd, der undslap fra London ved at sejle ned ad Thamsten i en båd. Da de nåede kysten, fik de fat i et skib og sejler mod Danmark. Okay, det var beretningen fra John A Wallingfords krønike. Det er værd at knytte et par kommentarer til denne udlæggende begivenhederne. For det første overdriver forfatteren omfanget og måske også brutaliteten af massakren, for det ville være absurd, hvis det kun var 12 mennesker, der overlevede. For det andet giver den et stereotypisk billede af maskuline og forfængelige danske mænd, der stjæler de engelske kvinder. Denne stereotyp kan ses flere steder i mange hundrede år efter danskerne kom til England, og den er formentlig et udtryk for utilfredshed med danskernes tilstedeværelse. Lad os nu se, hvordan Daner må beskrives i William of Malmesbury's kronike. William A. Malmesbury var en munk ved Malmesbury Abbey i det sydvestlige England, og han levede i den første halvdel af det 12. århundrede. Han var formentlig en form for bibliotekar, såvel som munk, og han regnes for en af Englands første nationalhistorikere. Han skrev Gesta Regnum Anglerum, der betyder de engelske kongers bedrifter. Han har ikke et positivt syn på Ethelred den anden og det kan ses i de pointer, han fremfører angående massakren. William begynder ved at nævne de mange pløndringstokter mod England, og hævder, at de var tvunget til at betale 30.000 pund til danskerne i Danegeld. Danegæld er betegnelsen for beskyttelsespenge, som vikingernes ofre betalte for at få danskerne til at skrubbe af uden en kamp. William taler derefter om kongen, og undrer sig over, hvordan hans regeringsperiode kunne være så fuld af ulykker, eftersom han hverken var specielt dum eller udpræget hjerteløs. Han når den konklusion, at det var fordi, han var hårdmodig. William beskriver også Ethelred som lidt af en tyran, i det han siger, at han stjal den engelske adels gods, og fik danerne myrdet på et spænkelt grundlag, det vil sige bare en mistanke. Han skriver, at danermordet var et gruppeopvækkende skue, og selvom vi ikke ved præcis, hvor mange danskere, der døde, er historikere enige om, at det må have været et betydeligt antal. William afslutter afsnittet ved at bemærke, at Ethelred kun viste svingende interesse for sin kone, og at han i stedet foretræk skøger. I det næste afsnit beskriver William, hvordan Svend Tvistkæg blev inviteret til at invadere England af en dansker kaldet Torkil, som regerede i East Anglia. Han fortalte Svend, at England var rigt og frugtbart, at kongen var en savlende idiot, som kun var interesseret i vin og kvinder, og at han derfor var foragtet af sit eget folk, såvel som af dævne, at de engelske generaler var sjalupe på hinanden, og at folket var svagt og kujonagtigt. Denne torkil der nævnes, er formodentlig Torkil den Høje, en vikingehøvding, der selv anførte et angreb mod det sydlige England fra 10.09 til 10.12, hvor han modtog den største sum, nogen viking nogensinde har fået i Danegeld, nemlig 48.000 pund. Torkil vil senere blive gjort til Earl af East Anglia af Knud den Store. Nu er vi nået frem til det sidste afsnit af William af Malmesbury's krønike, som vi vil kigge på, hvor i motiverne for Svend invasion af England beskrives. Udover de mange danskere, der blev dræbt på St. Brice's dag, døde som nævnt også Svends søster Gunnhild og hans svår og pali, og deres søn. William beskriver Gunnhild som en smuk kvinde, der havde konverteret til kristendommen for at slutte fred med englænderne. Til sidst beskriver William Svend militære forhævner i England. Svends første mål var East Anglia, som overgav sig uden kamp. Da de hørte dette, underkastede englænderne sig i Nordengland også, og sendte Danegæld og gisler til Svend. Herren begav sig heraf til på, hvor Oxford og Winchester blev undertvungen. Kun London gav Svend modstand, og Ethelred gemte sig i denne by. Efter et fejlsat angreb på London trak Svend sig tilbage til Bath, hvor Ethelmer, som regerede denne by, overgav sig til ham. William hævder, at selv da de hørte dette, holdt Londons indbyggere stadig ud. Det var først, da Etherlet forlod byen, at de tabte gejsten, og derefter åbnede byporten for Svend. Hans invitation nævnes også i den angelsaksiske krønike, der uddyber Londons overgivelse, i det, det forklares, at byen overgav sig af frygt for Svends straf, hvis de opretholdt modstanden. Vi ved også, at Knud assisterede sin far i denne erobring af England. På juledag i 1013 blev Svend Tviskæk erklæret konge af England. Han døde dog året efter. Han blev først begravet i York, men hans lemme blev senere flyttet til Roskilde, hvor han den dag i dag hviler med sin far Harald. Svend havde været konge af Danmark i 28 år, Norge i 12 år og England i to måneder. Ethelred var gået i eksil i Normandiet på den anden side af den engelske kanal, men vendte nu tilbage for at fordrive Knud, som havde forsøgt at overtage magten i England efter sin fars død. Knud må ikke have følt sig sikker nok, for han flygtede til Danmark og lod Etheret blive konge igen. I Danmark var Harald, Knuds ældrebror, i middeltid blevet konge. Denne Harald den anden havde regeret Danmark på vegne af sin far, mens han og Knud havde råbet England. Men udover dette, ved vi nærmest ikke noget om ham. Norge var i middeltid faldet i hænderne på Olav den anden. Dermed var Svend Tviskægs tredoblte kongerige blevet splittet fra hinanden på ny. Vi har nu dækket optakten til fortællingen om Knud den Store. Inden vi går videre, bør vi introducere vores hovedperson. Knud Svendsen, bedre kendt som Knud den Store, var en af de mest magtfulde monarker i Danmarks historie, og i sin samtid var han uden tvivl en bemærkelsesværdig figur. Han var to år gammel, da hans farfar går den gamle døde. Hans mor var en polsk prinsesse, formentlig en datter af Miasko den Første. I knutlinge Saga'en beskrives Knud således. Citat Knud var meget stor i vækst og meget stærk, og en prægtig mand at se, bortset fra hans næse var ret tynd, ret høj og noget krum." Han var lys og lød, med smukt hår og brede skulder, med øjne var han bedre udstyret end nogen anden, de var både smukke og skarpe. Han var en gavmild mand, en stor kriger, meget våbenjæv, dertil sejrerig, en stor lykkemand i alt hvad der vedrører magt og herredømme. Han var ikke nogen overvældende klog mand, og det samme galt kong Svend, og før ham Harald og Gorm, at de ikke netop var vismænd. Citat slut. Hvis sin far stod havde knudt over hverken jord eller kongedømme. Derimod havde han en stor og loyal hær. Han har formentlig foreslået sin bror Harald, at han kunne blive medkonge i Danmark, men Harald ville have afslået dette. Hans bror ville dog godt låne ham sine tropper på den betingelse, at han ikke brugte dem til at overtage Danmark. Efter et års mobilisering af mænd og skibe fra Sverige, Norge, Polen og Danmark havde knuden her på 10.000 mænd og 200 lange skibe. Om sommeren i året 1015 forlod de Danmarks kyster og satte kursen over Nordsøen mod de britiske øer. Den angelsaksiske krønike beskriver hærens verden år for år. Først sejler den omkring Kent til Wessex, hvor Dorsetshire, Wiltshire og Somersetshire blev pløndret. Kong Etheret var imidlertid blevet syg, og overlod derfor kommandoen over sine styrker til søn Edmund Jernsidede. Ørlen Amersia forrådte sin konge og sluttede sig til Knud med 40 lange og Torkild den Høje gjorde det samme. Knud overvindrede sammen med sine nye allierede, og ventede på at genoptage feltoget til foråret 1016. I denne periode blev Northumbria erobret, og en nordmand ved navn Erik blev jarl her. Etheret døde den 23. april, og sønnen Edmund blev valgt som konge i London. Knud bevægede sig sydpå og dele sin hær i to, for således at kunne angribe Edmund med en halvdel, og samtidig belejre London med den anden. To slag blev udkæmpet ved Somerset og Wiltshire, men de var ikke afgørende. Det lykkedes også Edmund at drive den belejring her væk fra London og besejre dem, men han led selv store tab. Derfor trak han sig til Wessex for at rekruttere flere mænd. Knud belejrede London på ny, men efter et fejlslagende angreb trak han sig tilbage til Kent. Earl of Mercia besluttede sig ved den lejlighed for at vende kåbe igen og slutte sig til englænderne. Som hævn for dette sejlede Knud op ad floden Orwell og plyndrede Mercia. I imod af året, den 18. oktober 1016, angreb Knuds her Edmunds og indledte slaget ved Arsandun. Stedet kendes ikke med sikkerhed, men det har enten været i de sydøstlige eller nordvestlige Essex. Earl of Mercia trak sig fra slagmarken midt i kampen, hvilket kan være et tegn på, at hans tidligere manøvre med at skifte side kan have været et træk. Slaget blev en overvældende sejr for danskerne. Edmund flygtede vestpå, men Knud fulgte hælende på ham og besejrede ham igen i Gloucestershire. De to ledere mødtes på en ø for at forhandle om fred. Danskerne ville få hele England nord for Thamsten, mens Edmund ville beholde Wessex. Denne deling minder om aftalen mellem Alfred den Store og den store hedenske her, der ledte til etableringen af Danelagen. De to parter blev enige om, at ved den ene stød ville den anden blive konge over hele England. Edmund døde heldigvis forknud den 30. november samme år af ukendte årsager, hvilket gjorde, at Knud ved juletid i 1016 kunne blive kronet konge af England. Adelen anerkendte ham året efter ved en ceremoni i Oxford. I sommeren 1017 gifte han sig med Etherets enke, Emma. Hun havde allerede flere børn med Etherlet. Disse udgjorde en trussel for Knud, der som nyslået konge ønskede at sikre sin position. Derfor beordrede han en udrensning af de, der kunne gøre krav på England. Flere højtstående adelsmænd, såvel som en af Ethelreds sønner, blev henrettet, mens yderligere to af sønner flygtede. Derudover flød også to af Edmunds sønner England. Knud havde allerede to sønner for tidligere, men disse var født uden for ægteskab. De hed Svend knudsøn og Harald Harfrode. Med Emma fik han harteknud Knud og Gunhilde. Knud opkrævede enorme skatter fra englænderne for at kunne betale sine soldater, hvorefter han sendte de fleste af dem hjem. Derefter omstrukturerede han de engelske earldoms, og i denne forbindelse belønnede han Thorkild den Høje med East Anglia, som jeg nævnte tidligere. I det store hele var Knuds regeringsperiode i England stabil, og han anerkendtes som en dygtig og vis konge. Vi vil vende tilbage til dette, efter vi har dækket, hvordan Knud erværede sig også af Danmark og Norges kroner. I 1018 døde den 29-årige kong Harald den 2. af Danmark. En dansk retsmediciner udgav en bog i 2015 hvor hun hævdede, at Svend Fiskæk måske led af en sjælden hjertefejl kaldet Brogadas syndrom som han måske har videregivet til sine efterkommere. Eftersom Harald ikke havde nogen børn, arvede Knud i Danmark. Den angelsaksiske krønige noterer, at Knud rejste til Danmark med ni skibe i 1019, formentlig for at få et overblik over situationen, og han blev der vinteren over. I løbet af dette ophold skrev han et brev til den engelske befolkning. Heri hilser han sine undersåtter og lover, at han nok skal være en retfærdig og from konge. Han understreger desuden, at fordi han nu er konge af Danmark, kan han garantere, at vikingangrebene på England vil ophøre. I den sidste halvdel af brevet forklarer han, at han er en gudfrygtig mand, og han håber, at Gud vil, vil hammer hans folk, og de bør stræbe på at være gode kristne osv. I 1027 rejste kong Knud til Rom, hvor han var til stede ved kroningen af kejser Konrad II. af det tyskromerske kejserige. Han skrev igen et brev til sine undersåtter. Og særligt dette brev er en vigtig kilde for hans regeringsperiode, eftersom det giver et indblik i Knuds internationale relationer, og fordi situationen i England og Skandinavien belyses. Knud kalder sig selv for Knud, konge af hele England og Danmark og af nordmændene og en del af Sverige, selvom han ikke blev konge af Norge før året efter, men det er en måde at vise på, at han gjorde krav på Norge. Derpå hilser han sine ærkebisper, adelen og bønderne. Så forklarer han, at han har besøgt Rom for at bede om syndsforladelse og for sine kongedømmers og undersøgters sikkerhed. Knud siger også, at han har besøgt de hellige steder i Rom og deltaget ved kroningen af kejser og fejret påske med ham, paven og mange andre europæiske fyrster. Han fortæller sine undersåtter, hvordan kejseren brydede ham med mange dyre gaver og om den aftale, han har lavet med ham, der lader danske og engelske pilgrimme rejse til Rom, Uden at skulle betale told og afgifter på vejen. Han nævner også at han har fået sinket ærkebispernes skattebyrde, hvilket resulterer i at færre penge vil gå til Rom. Desuden ligger knud væk på, at han har opnået alt, hvad han havde til hensigt i Rom, og han sværger, at han vil regere på retfærdig vis, og han opfordrer endda sine rådgivere til at sige ham imod, hvis han nogensinde skulle finde på at gøre noget som helst uretfærdigt, og at alle folk i hans kongedømmer, om de er adelsmænd eller bønder, han have retten til at nyde en retfærdig lov, som det udtrykkes. Han afslutter dette andet brev ved at sige, at han vil besøge Danmark på vej hjem og derpå rejse til England så snart han kan, og han minder sine undersøgter om, at de skal huske at betale deres skat. I mellemtiden havde den norske konge problemer. Olav Anden havde kæmpet i et sammen med sine svenske allierede mod Knud i 1026, som han havde tabt. Dette slag kaldes for Slaget ved og selvom den angelsakske krønike hævder, at Knud tabte, ved vi fra Saxo Grammaticus og en islandsk kilde, at det var en dansk sejr. Saxo var en berømt skriver, der levede i slutningen af 1100-tallet, og som berettede om Danmarks historie. Dette slag ved Helgeå fastslog Knuds position som den fremtrædende fyrste i Skandinavien, og det gøde jorden for invasionen af Norge to år efter, i 1028, da Knud vendte tilbage for Rom. Olavs egne basalder støttede invasionen, og han blev drevet i eksil i Rusland sammen med sin familie. Knud gjorde Håkon Eriksson til sin vassal i Norge, og fik sig selv udrop til konge. Denne Håkon var søn af Erik, som havde sluttet sig til Sven Tviskiks invasion af England, og som var blevet gjort til jarl Northumbria. Northumbria. Håkons tag på Norge var dog noget vakkelvognt, og han døde i et i to år efter, at han var blevet gjort til regent på Knuds vegne. Olaf forsøgte at tage Norge tilbage, men en bundehær, der var loyal over for Knud, dræbte ham i et slag i 1030. Knud var nu konge af Danmark, Norge, England og dele af Sverige, ligesom han skrev i sit brev fra Rom. Nogle historikere kalder hans rige for Nordsøimperiet, eller det anglo-skandinaviske imperium, eftersom herredømmet over England, Norge og Danmark gav Knud total kontrol over Nordsøen. Foreningen af disse tre kongeriger under én fyrste gav anledning til kulturel udveksling mellem befolkningerne. Særligt inden for kirkevæsenet kan man se en udvikling. Knud vidste, at ærkebispen i Hamburg ønskede at udvide sit spirituelle herredømme til Norden, og at hvis dette skete, ville kejseren følge efter med krav om politisk herredømme. Dette var sket i Østeuropa, og derfor hentede Knud engelske biskopper til Danmark, hvor de fik kirkelige embeder, og han introducerede engelske hellinger til det danske folk. De første danske stenkirker blev formentlig bygget af engelske mure, og engelske stilarter inden for kunst og arkitektur begyndte at fylde mere og mere i Danmark. Et andet område, hvor den engelske indflydelse kan ses, er i mønssystemet. Normen i Danmark havde været at betale med vægtet sølv, men Knud introducerede et rigtigt mønssystem på engelsk version, og fik sit portræt slået på den ene side, ligesom kongen af England havde gjort det. Som eksempler på engelsk og dansk kulturs gensidige påvirkning inden for kunsten har jeg valgt, Gosforth-korset og de såkaldte hogbacks, det vil sige svinerygge, fra Ingleby-Arncliffe og Gosforth. Hogbacks er en unik form for gravmonument, der ikke kan findes i Danmark eller England, før de to kulturer mødte hinanden. De viser både hedenske og kristne motiver, og deres stil viser også, at der er tale om kultursamsmeltning. Gosforth-korset er et 4,4 meter højt kors, som står på en kirkegård i landsbyen Gosforth i Cumbria. Der er fire billeder på korset, og det interessante ved dem er, at de har dobbelt betydning som kristne og hedenske. Et af billederne viser enten Jesu korsfæstelse, eller den nordiske gud Balder, eller begge dele. Den mest sandsynlige forklaring er, at det er meningen, man skal kunne fortolke billedet på begge måder, for på den måde at bidrage til foreningen af den lokale engelske og kristne kultur, med den nytilkommende danske hedenske tradition. Udover disse monumenter, kan den gensidige kulturudveksling ses i sproget, hvor især engelske stednavne bærer præg af dansk indflydelse. Den 12. november 1035 døde Knud den Store, måske af den førnævnte hjertefejl. Han blev 39 år gammel. Han døde i Shaftesbury i Dorset, og han blev begravet i Old Minster i Winchester, Wessex, hvorfra han havde regeret. 600 år efter, under den engelske borgerkrig, plyndrede parlamentets soldater kirken og spredte Knuds knogler ud på gulvet, hvorefter de blev placeret tilfældigt i forskellige kister sammen med knoglerne fra andre konger. Knud efterfølgtes af sine sønner, Svend, Harald og Hardeknud. Svend havde overtaget herredømmet i Norge, efter at Håkon var død i et skibsforlis, men den lokale befolkning foragtede ham, og han var nødsaget til at flygte fra landet. Dette var også fordi en 11-årig dreng med navn Magnus havde invaderet landet med støtte fra de norske hjerner. Magnus med tilnavnet Den gode, var søn af Olav den anden, som jo døde i kamp med en bondehær i 1030. Magnus fortsatte invasionen uden sin far, og det lykkedes ham altså at fjerne den danske indflydelse og blive konge af Norge. Svend døde samme år som sin far, 1035. Derfor var det kun de to halvbrødre, Hardeknud, som også kaldes Knud den tredje, og Harald Harfod. Lad os først se på Harald. Hans tilnavn fik han på grund af sin hurtighed og evner som jæger og han blev enten medkonge eller enekonge over England efter sin fars død. Det er ikke helt klart, hvad hans rolle og hensigt var, da den angelsaksiske krønike har flere forskellige versioner, der modsiger hinanden. Ifølge en komnium Emma i Reginae, som er en krønike dedikeret til Emma af Normandiet, blev Harald enekonge over England. Det skal dog huskes, at Emma var mor til Hardeknud, altså at krøniken skrede af Haralds rivaler. Det var en nødvendighed for enhver konge at blive kronet, og derfor tog Harald kontakt til Æthelnoth, ærkebispen af Canterbury, og bad ham om at afholde kroningssalmonien. Ethelnoth nægtede, og lagde efter Signe som en protesthandling det kongelige scepter og kronen fra sig på alderet i Canterbury Cathedral. Harald responderede ved at blive væk fra de kirkelige ceremonier, og brugte i stedet sin tid på jagt. Den angelsaksiske krønike nævner, at den engelske adel holdt et møde i Oxford, hvor de forskellige earls diskuterede affølgen. Harls største støtte var earlen af Mercia, mens hans største modstander var Earl Godwin af Wessex, som havde fået sit earldom af Knud den Store. Earl Godwin er far til Harold Godwinson, som en dag vil blive konge af England, og han er svigerfar til Edward, en af sønderne af Ethelred den Rødvilde, som befinder sig i eksil i Normandiet på dette tidspunkt. Moren til Harald Harfod, Elf Gifu, havde bestukket mange af de engelske earls, og derved endte de fremmøde med at støtte Harald som konge. Til begyndelse var det dog kun den nordlige halvdel af England, som Harald kontrollerede, i det den sydlige halvdel var under Godwins kontrol, fordi de foretrak Hardeknud. Hardeknuds mor, Emma, forsøgte også at hjælpe Godwin, hvilket vi ved fra den angelsaksiske krønge, der beretter om, hvordan den første del af Haralds tid på tronen var præget af stridigheder mellem dem. Harald fik dog overtaget og tvang Godwin til at underkaste sig. Emma og hendes sønner besvarede dette ved at angribe England i 1036, i en invasion anført af Edward og broren Alfred. Det lykkedes dog Godwin at arrestere Alfred, og han besluttede sig for at sende ham til Harald Harfod, som nu havde overherredømme over ham. Under transporten til Harald blev Alfred blandet så voldsomt, at han døde af sin sorg. Denne fejlslægende invasion viser, at Harfod var ved at vinde den engelske adels lojalitet, og han følte sig sikker nok til at konfiskere Emmas ejendom i Winchester, hvorfra knuden den store havde regeret. Emma flygtede til Flandern med sin søn Edward, og Harald udvidede sin magt til hele England i 1037, to år efter sin fars død. Inden vi går videre til Harteknud, er det værd at bemærke, at Gunhilde, der var datter af Emma og Knud den Store, var gift med den tyskromerske kejser Henrik den 3., selvom hun døde allerede i 1038. Mens Harald opbyggede sin magt i England, havde Harteknud haft travlt i Danmark. Harteknud var blevet opfostret af sin onkel Jarl Ulf, siden han var 8. Ulf var gift med Estrids svensk datter, som var datter af Svend Tvistkæk, og dermed søster til Knud den Store. Ulf havde været med, da Knud invaderede England, og han blev senere regent i Danmark, mens Knud havde sit hovedsæde i England. Da nordmændene og svenskerne begyndte at plyndre de danske kyster, lykkedes det ham dog ikke at besvare truslen på en effektiv måde, og han forsøgte endda at gøre Hardeknud til sin marionetkonge, som han så ville kunne styre. Dette oprør blev løst, da Knud ankom til Danmark i 1027 med en stor hær altså foregår dette, lige inden han rejser videre til Rom. Han ville bruge herren til at råbe Norge og Sverige, og derved stoppe deres angreb på Danmark. Ulf ordnede han ved at arrangere en fest, til hvilken han fik sin svor myrdet. Han tilgav sin søn Hardeknud for sin rolle i oprøret og gjorde ham til regent i Danmark. Efter Knuds død blev Hardeknud på naturligvis konge af Danmark, som han jo allerede havde regeret i flere år på det tidspunkt. Som nævnt var Norge gået tabt til Magnus den gode. Hvis angreb på Danmark forhindrede Hardeknud i at rober England fra sin halvbror. Magnus invaderede i 1040 for at eråber Danmark, men den norske og danske adel protesterede og beordrede de to konger til at slutte fred. De accepterede og mødes ved Göta elven hvor de sluttede en fredsaftale, der indebar, at hvis en af dem døde, ville den anden få begge kongeriger, hvilket jo minder om den aftale Knud den Store havde sluttet med Edmund Jerns side af Wessex. Hardeknud havde nu frie hænder til at fokusere på England, og efter at have samlet sin her, rejste han til Brugge i Flandern, hvor hans mor opholdt sig. Han lod sin fætter, Svend Estridsen, regere Danmark, mens han var afsted. Sven Estridsen var søn af Jarl Ulf og Estrid, og han valgte at tage sin mors navn som efternavn for at distancere sig selv fra sin forræderiske far og understrege tilknytningen til Knud den Store. Vi vender tilbage til Sven Estridsen, så husk hans navn. Hardeknud udsatte sin invasion af England fordi der gik rygter om, at hans bror var blevet syg. Ganske rigtigt, i marts 1040 døde Harald Harfod som 24-årig og blev begravet i Westminster Abbey. Der er skellige forklaringer på hans tidlige død, men de samtidig tilskriver den til guddommelig straf. Som nævnt tidligere kan det være Brogata-syndrom, der tog livet af endnu en ung konge. Budbringer fra England krydsede den engelske kanal og tilbød Hardeknud-tronen. For sidste gang blev England og Danmark forenet til ét rige, og Hardeknød sejlede over kanalen med 62 krigsskibe for at lade sig krone. Han fik sin brors lig gravet op for Westminster Abbey, hvor efter han fik det halshugget og kastet i en mose. En beretning hævder, at lokale fiskere senere gravet livet op og flyttede det til en kirke kaldet St. Clemens Danes. Årsagen til denne brutale behandling af Haralds lig var formentlig den, at Harfod havde beordret, at Alfred fik sine øjne blændet. Emma af Normandiet var mor til både Alfred og Hardeknud, så den danske konge har formentlig hævnet sin ene halvbror ved at skænde livet af sin anden. Hardeknud valgte at gøre det, som nyslåede monarker altid gør, nemlig at belønne herren, og han gav dem en belønning på 21.000 pund, og det på trods af, at de rent faktisk ikke havde kæmpet overhovedet. Pengene blev opkrævet fra englænderne. I løbet af sin regeringsperiode fordoblede han størrelsen af den engelske flåde og påførte de engelske undersåtter endnu flere skatter, hvilket gjorde ham upopulær. To af hans skatteopkræver blev myrdet i Worcester i 1041, og som straf beordrede han to af sine earls til at afbrænde byen og dræbe indbyggerne. Harteknud var vant til at regere med stor magt i Danmark, og han var mistroisk over for de engelske earls, hvilket måske var årsagen til, at han styrede England med en jernhånd. I det samme år havde earlen af Northumbria fornærmet Harteknud på en eller anden måde, men ønskede undskyld til kongen. Hardeknud lovede ham, at han ville blive tilgivet, men udnyttede mødet med ham til at falde ham i ryggen og få ham myrdet. Derpå gav han Ørlands land til en mere undersåt. Den angelsaksiske krønike kritiserer Hardeknud i stærke vendinger og kalder hans handlinger for et forræderi og ham for en eddsbryder. Eftersom Hardeknuds helbred altid havde været skrøbeligt og han ingen børn havde, inviterede han sin halvbror Edward til England i 1041, og udnævnte ham til sin arving. Måske led han af tuberkulose, eller den føramtalte hjertefejl. Den 8. juni 1042 deltog Hardeknud i en bryllupsfest for en af sin fars mænd, men lige da han skulle til at udbringe en skål for bruden, skete det værst tænkelige. Som udtrykt i den angelsaksiske krønike, citat, Han døde, mens han stod med sin drik. Pludselig faldt han til jorden med voldsomme krampetrækninger. Hardeknud konge af Danmark fra 1035 til 1042 og konge af England fra 1040 til 1042 døde i en alder af 24 år, samme alder som hans bror Harald havde haft, da han døde. Dødsårsagen var formentlig et hjerteanfald for af alkoholforgiftning, med hans generelt svage helbred som den underliggende årsag. Han blev begravet i Old Minster i Winchester, hvor Knud den Store også lå. Som sagt havde han ingen sønner, og derved uddøde det dynasti, der blev grundlagt af en anden hardknude, nemlig faren til Gumpen Gamle. Den engelske trone gik til Edward, der senere blev kendt som Edward-bekenderen. Ifølge aftalen med Magnus den Goe fik den norske konge nu Danmark i arv. Dansk herredømme over England var nu for evigt overstødet, men det kunne ingen have vidst på det pågældende tidspunkt. Efter Hardeknuds død følger mange år med krig mellem Magnus den Goe og Svend Estridsen, fætteren til Hardeknud, der forsøgte at gøre krav på Danmark. Magnuses onkel Harald Hortråde, vendte hjem for det byzantinske kejseri, hvor han var blevet rig ved at tjene kejseren. De to regerede Norge sammen, indtil Magnus døde som 23-årig, måske ved at falde over fra et skib. Pudselig nok udnævnte han sin rival Svend Estridsen til sin arving. Da Svend hørte om Magnus' død, sværrede han efter sine, at nu ville han aldrig opgive sit krav på Danmark. Han kæmpede videre, og efter en lang krig med Harald Hårdt Røde sluttede de to fred. Selvom Svend et par gange forsøgte at gøre krav på England, gik forsøgene i vasken hver gang. I stedet kiggede han indad på Danmarks udvikling, og han foretog mange reformer, især kirkevæsenet. I England opstod der en afstød, da Edward Bekenderen havde udnævnt flere forskellige personer som afring til England. Når man og herretuen på den anden side af den engelske kanal, Vilhelm, mente, at han var blevet lovet kongedømmet, mens Harold Godwinson, søn af Earl Godwin, blev valgt af den engelske adel efter Edward's død. Mens Vilhelm gjorde sin invasionsherre klar, Tog Harald hårdt chancen og accepterede i 1066 en invitation fra Tostig Godwinson, der var bror til Harold, og sejlede selv til England med en stor norsk hær for at erobre landet og genskabe norse Imperiet. Efter nogen succes blev han dog overrumplet af Harold Godwinson i stedet ved Stamford Bridge, hvor den norske konge blev ramt af en pil i halsen, mens han var i besækkergang, og han døde. Efter denne sejr begav Harold Godwinson sydpå for at konfrontere Wilhelm, der nu havde gjort landgang på Englands sydkyst med sin hær Normaner. Slaget ved Hastings så egentlig ud til at gå englændernes vej, men det normanske kavaleri foretog en manøvre, hvor de foregav at flygte, hvorefter de snurrede rundt og udradede englænderne, der var fuldt efter dem. Harold Godwinson blev, som det kan ses i Bajotapetet, ramt af en pil i øjet, og kort tid efter kunne Vilhelm kalde sig Vilhelm Eroberen. Med denne erobring af England lukkes vikingetiden som periode definitivt, og selvom Svend Estridsen som sagt gjorde halvhjertet forsøg på at erobre England, løb de alle ud i sandet. Knud den Store, der for 1000 år siden er England, er gået over historien som en af de mest magtfulde konger i Danmarks historie, i det han regerede noget nært et imperium. Dog hans tid som konge også karakteriseret ved andre bedrifter, såsom udviklingen af den danske kirke gennem engelsk indflydelse og derved en distancering fra tyskerne, en sammenlænding af engelsk og dansk kultur, der skabte hidtil usete monumenter, en omstrukturering af de engelske earldoms og etableringen af diplomatiske forbindelser til paven i Rom, samt gennem sin datters ægteskab, til kejseren i Tyskland. I sin samtid dominerede han Europas magtbalance, og er værd at huske som et menneske, der skabte historie. Tak fordi du lyttede til historien om Knudens Store. Mit navn er Søren Krab, og hvis du kunne tænke dig at høre om hele Danmarks historien på engelsk, så find mit podcast The History of Denmark på enten iTunes eller på www.thehistoryofdenmark.wordpress.com